Sfânta Muceniță Tatiana a aflat lumina zilei la Roma. Părinții ei, drept credincioși, au crescut-o de mică în învățăturile cele mântuitoare ale Domnului și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. Atâta de mult i se sădise în suflet dragostea pentru Mântuitorul, încât când ajunse la vremea fireștei însoțiri, Tatiana a zis părinților ei că nu vrea să se mărite, ci să rămână mireasa lui Isus Hristos, slujindu-i cu toată vrednicia. Văzând o astfel de curată năzuință, părinții s-au bucurat în duhul lor, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru asemenea învrednicire și-au lăsat-o să-și urmeze calea într-o această dragoste neasemănată. Cununa pătimirii ei pentru Iisus Hristos, Tatiana a căpătat-o așa precum povestim mai la vale. După uciderea nelegiuitului împărat al Romei, Antonin Eliogabal, a urmat la tron nevârznicul Alexandru, cel ce avea de mamă pe creștina Mamia, dar el nu avea o credință pe acăscută pentru Hristos. Nepriceput fiind și încă crud, el a lăsat frânele împărăției pe, mâinilor, pe mâinile unor dregători, care, închinându-se la idol, au purcesc să asuprească și să pună la grele cazne pe creștini. Prinzând aceștia pe Tatiana, care ajunsese diaconiță în biserica lui Hristos i-au cerut să se închine la idol spre a-i cerca tăria. Ea n-a primit și rugându-se cu putere lui Isus Hristos s-a petrecut atunci un cutremur mare căzând în țărnă statuile idoleşti iar diavolii aflați în ele ieșiră cu huiete ca de vijelie răgnind de neputință și fugind în văzduhuri. Văzând aceasta, păgânii au purces și cu mai mare urgie asupra fecioarei. Au bătut-o cu cruzime, lovind-o peste ochi și peste trup. Dar Sfânta parcă ar fi fost o nicovală de fier, așa stătea. Și nu numai că nu avea durere de pe urma loviturilor, dar mai vârtos pe călăii dureau mâinile, așa de tare că de la o vreme cerură căpetenii ei lor să oprească muncirea, că nu mai pot. Îngeri nevăzuți stăteau în jurul sfintei și loveau un obraz pe asupritori. Tatiana se ruga lui Dumnezeu să-i și pe ei să ajungă la cunoașterea adevărului. S-au arătat atunci acelora, într-o lumină cerească, patru îngeni înconjurând pe sfânta, și-au auzit glas limpede din cer venind. Cei ce-o munciseră căzură atunci la picioarele ei, zicând în suspină, Iartă-ne, slujitoare adevăratului Dumnezeu! Iartă-ne de tot ce fără voie ți-am făcut. Și au crezut ei în Hristos, botezându-se în sângele Lui, mai pe urmă au mucenicit și ei, primind moartea prin sabie pentru mărturisirea lui Isus Hristos. Și au adus-o pe tatiana în altă zi, din nou, la judecată, cerându-i să jerfească idolilor. Ia neprimind, au purcesa supritorii la alte cazne și mai înfricoșate. Au dezgolit-o și au început a-i tăia pielea, dar din brazdele făcute de cuțite, în loc să curgă sânge, țâjnea lapte și se prefira peste tot o mirasmă prea plăcută. Iar sfânta, cu fața îmbucurată, ridica ochii spre cer, rugându-se lui Iisus Hristos și din nou au izbit-o la pământ, întinzând-o închip chip de cruce și bătându o cu toiegele în tot chipul. Dar slujitorii se arătau și de data aceasta sfârșit de durere, spunând că îngeri nevăzuți îi bat cu niște vergi de fier. Nou din aceștia supritori muriră acolo în grele chinuri, iar sfânta înfrunta cu fața senină pe judecători, defăimând pe idol. Aducând-o în altă zi în fața templului unui idol și cerându-i să-și jerfească diavolul ce stătea dăpostit acolo, a strigat cu glas mare, Vai mie! Unde voi fugi de la Duhul Tău, Doamne? Din toate părțile, foc se ridică asupra mea și nu știu unde să mă ascund. Făcând semnul Sfintei Cruci, Tatiana a înfruntat pe asupritorii ei și rugându-se, Dumnezeu a trimis iarăși un mare cu tremur de s-a prăbușit templul aprinzându-se cu foc trimis din cer. Văzând asemenea înfricoșată întâmplare, au adus din nou pe Tatiana la caznă, au spânzurat-o și au sfâșiat trupul cu cănge ascuțite. Au aruncat-o pe urmă în temniță. Acolo, venind îngerii Domnului, i-au întregit trupul, și mai sănătos făcându-i. A doua zi, văzând-o întreagă și cu chip senin și vesel, judecătorii ei fură cuprinși de grea mânie și porunciră să fie aruncată unui leu spre hrană. Dar cum o văzu, leul veni blând la picioarele ei, gudurându-se. Și iar au luat-o atunci, au spânzurat-o, au zgâriat-o cu cângile, au bătut-o cu toiegele. dară toate erau zadarnice de vreme ce muncitorii ei erau izbiți cu grele lovituri de îngeri nevăzuți, care stăteau în jurul sfintei, iar ea stătea nevătămată și cu fața senină. Crezând că puterea ei stă în părul capului, au purces și-au stuns-o, aducând-o în mijlocul lui unui templu idolesc și închizând-o acolo, spre a vedea dacă mai are vreo putere. Sfânta a stat înăuntru două zile, petrecând cu lumina ce venea strălucind din ceruri și aflându-se mângâiată de îngeri. A treia zi, când au venit preoții idolești, au văzut idolul lor căzut în pulbere la pământ, iar pe Tatiana petrecând în rugăciuni către Domnul Isus. Ne mai știind judecătorii ce să facă, au poruncit să fie trecută prin sabie, tăindu-se capul. Și tot în ziua aceea au tăiat și capul tatălui ei care s-a arătat creștin cu putere în fața acelor judecători păgâni. Și așa a luat sfârșit pătimirea Sfintei Tatiana într întru slava lui Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, vistiernicul tuturor bunătăților, Dă-ne și nouă putere să primim cu fața senină durerile și suferințele pentru tine. Trimite-ne și nouă pe îngerii tăi paznici să ne ferească de loviturile vrăjmașilor tăi, dându-le lor putere să pedepsească pe asupritorii noștri, așa precum ai hotărât cu Tatiana, care stătea veselă în focul suferințelor. Dă-ne o aceasta... Puterea credinței, care preface lovitura în mângâiere, sfâșierea în dezmierdare și ne face în stare să fim întregi în fața omeneștelor amenințări și asupiri. Că tu singur ai stăpânirea asupra lumii și ție se cuvine slava și închinăciunea, acum și purul și în vecii vecilor. Amin.